Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa, wa sahbih al-kiram selalu kita kehabisan kata ungkapan pujian kepada beliau makhluk yang paling indah yang pernah diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala kalau dirimu tidak mau bersolawat kepada Nabi, -Mu. sebab Allah Allah saja bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu perintah. Ketika Allah subhanahu wa taala perintahkan. Allah ternyata lebih dahulu melaksanakannya. Kemudian para malaikatnya, lalu kemudian perintah itu jatuh kepada orang-orang yang beriman. Apa itu? Bersolawatlah engkau kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.